Só deixa ele aqui, fingir no ataque. Vai, pode começar. Então. então, a primeira pergunta é: o que faz um cientista? <risos> uh, o que faz um cientista no sentido ele e a ação dele ou o que o torna um cientista? Você me perguntando, tipo, você tem de é, o que, faz o que É. Porque é assim, cientista? ó. O que faz uma pessoa uh, ser cientista no, no meu ponto de vista é que na verdade ele deve uh, transferir conhecimento né ele deve uh, auxiliar de alguma maneira a uh, o que se o que se tem em termos de ciência para uma para ajudar a sociedade então isso uh, então ele tem que se preocupar com duas coisas, basicamente, com a formação de pessoas de recursos humanos e com a, a melhora de vida para para as pessoas, né? Melhor da vida para as pessoas, para o planeta, tudo. Então, eu acho que o cientista hoje, ele tem que buscar soluções para problemas. Isso é que faz um sentido. E ele a outra coisa é que ele tem que fazer tudo isso com criatividade e liberdade sem estar cerceado por o, o que se cobra a respeito do que ele tem que se fazer. É claro que hoje, para fazer ciência, principalmente no Brasil, a gente tem que uh, ser levado por algumas coisas de, em termos de cobrança, para que você tenha os recursos para que você possa desenvolver essa, a sua pesquisa, metodologia e tudo, mas, você não pode estar comprometido só com isso, Eu acho que você tem que se preocupar em ah, conseguir recurso mas também em como isso vai ser levado, como isso vai ser passado, em que isso melhora a vida né, na, na Terra aqui, vamos dizer, uhum. no planeta. essa Isso é o que faz um, um, um cientista, ao meu ver. né <risos> E na sua opinião, existe diferença entre cientista e pesquisador? <risos> hum, existe sim, eu acho que sim e, e eu vou te falar que ser cientista é muito mais difícil do que ser pesquisador né ah, Na verdade, hoje, ah, o cientista, ele tem que, eu acho que ele tem que criar Ele tem que colocar coisas novas e descobrir e criar coisas novas no nosso mundo Hoje é bem difícil pela demanda que nós temos de coisas diferentes para fazer. E uma pessoa para fazer ciência, ela tem que pensar muito, ela tem que ter tempo para refletir. Eu sempre brinco que na sala de aula, que no século passado era mais fácil ser gênio, ser cientista, uhum. porque realmente as pessoas uh, ficavam em cima de um de um pensamento, de uma ideia, e elas tinham tempo para refletir, para meditar, para observar. E hoje, um pesquisador, tem que fazer tanta coisa ao mesmo tempo que ele, muitas vezes ele não tem tempo suficiente para pensar né para para refletir para buscar para ler então uh, é, é difícil você balancear isso então, com tempo com a parte administrativa e burocrática que nós temos e tem gente e tem alguns que uh, se dão bem fazendo só realmente a parte de pesquisa ele vai ele vai muitas vezes, reproduzir as coisas que tem e melhorar um pouco, né? Mas ele não chega a fazer ciência. Eu acho que são poucas pessoas que conseguem fazer ciência. Mas eu acho que nas universidades uh, nós temos muitos pesquisadores e poucos cientistas, né? Eu acho que isso em qualquer lugar no mundo, não seja no Brasil, seja em outros lugares. Mas é é... Uh, em qualquer em qualquer época você tem sempre uma porcentagem pequena dentro de uma classe que se destaca então, então né? Uh, e você as duas coisas são importantes porque um fato de você fazer pesquisa também uh, pode levar algum benefício leva a ideias novas e uh, leva de repente a uma pessoa a um que leu um que tem tempo para refletir, um cientista ajuda, pode ajudar um cientista a sua pesquisa, né? Então, por a ideia do cientista de uma forma aplicada. Né? Eu acho que uhum. são diferente sim. E você acredita que a ciência, ela simplifica os problemas ou deixa os problemas mais complexos? Uhum. Não, eu acho que ela simplifica, sim, porque ela sempre a, a ciência sempre busca uma resposta. <risos> e, e o que a gente tem um Uh, são sempre muitas perguntas e formas e uh, como responder é claro que não existe uma única resposta para uma pergunta né uh, eu, eu sempre lembro da razão que que é muito fácil você provar o que é o que não é correto que não é mas é muito difícil você provar uma coisa que é verdade que realmente é só aquela resposta mas eu acho que não que a ciência ela, ela sempre busca né uma forma de responder a perguntas e acha que a principal característica de fazer ciência é você ter perguntas uhum. e aí buscar as respostas as respostas podem ser várias depende do caminho que você escolhe para dar ah, é uma única correta não assim como ah, em qualquer em qualquer área você você tem formas de interpretar né tem forma você uh, pode falar uma verdade de diversas maneiras né se eu uso uma uh, uma parte da física uma parte da matemática uma parte de lógica uma parte de filosofia eu tenho uma resposta que pode uhum. não ser única mas eu eu acho que a ideia é sempre simplificar e na química são mais valorizadas as pesquisas de base ou as pesquisas tecnológicas Se você pensar no Brasil, são as tecnológicas, com certeza. As pesquisas de base, ela elas são importantes e são, assim, imprescindíveis, mas elas são, talvez, mais fáceis de você desenvolver e conseguir recursos para financiá-las em países internos vai desenvolvida já, né? Em um país bem desenvolvido, porque eles já têm toda uma tecnologia e tem centros de pesquisa para desenvolver essa tecnologia. No Brasil, a gente não tem esse tipo de ah uh, coisa, não tem centro de pesquisa que desenvolve já uma tecnologia muito avançada. Então, o que que se busca aqui? Eu para que eu possa ah uh, Uh, desenvolver uma ideia, um projeto, eu sempre tenho que colocar a coisa aplicada. Se, e é o que eu falei, nós temos, nós temos como cientista que nos preocupar em fazer coisas relevantes, mas ao mesmo tempo produzir algo para a sociedade. E uh, você tem que estar comprometida entre essas duas coisas e de qualquer maneira para desenvolver sua pesquisa é precisa de recurso E no recurso, você for vender só uma ideia para qualquer uh, agência de fomento que tenha basicamente só ciência básica, eh é, é difícil de você conseguir financiamento. Tá mudando. Uh, hoje uhum. você vê alguns alguns seminários, algumas uh, palestras na, na no SENP na FAPESP, colocando o a importância da, da pesquisa básica, porque oh, realmente seu não é que eu não vou conseguir desenvolver a aplicada, mas provavelmente se eu tenho um entendimento dos fenômenos maiscos, é o caminho é mais curto. Uhum. O caminho é mais curto do que às vezes o pessoal reinventa a roda, né, porque uhum. você não tem alguns conhecimentos. Mas aqui nós temos a aplicada, ela é ela é bem mais valorizada do que a, a pesquisa básica. Uhum. Mas você concorda com essa não eu acho que que seria uh, interessante você poder uh, desenvolver as duas de igual forma que as duas tivessem uh, que tivessem uma um vamos dizer uma importância igual para você conseguir um financiamento eu poderia puxaxa que propor um projeto em que eu quisesse entender uma reação química Um, no laboratório sem tem pensar no que eu vou aplicá-la, porque a aplicação às vezes surge de coisas que, completamente inesperadas, você vê que muito do que se tem aí de uso, né, de, de Uh, de químicos, de produtos químicos desenvolvidos, a ideia inicial era outra coisa completamente diferente, né? Então, foi o medicamento foi desenvolvido com intuito, em termos de medicamento, que levou a outra. Então, eu não necessariamente tenho que chegar a uma finalidade, ó, é esse o fim. Então, eu vou estudar uma, um processo, do ponto de vista mecanismo, ah, não sei no que é essa molécula, vou desenvolver uma molécula não, não sei onde eu vou aplicá-la, não sei nem se ela tem aplicação, depois eu vou eu vou pensar, mas eu quero entender como esse processo se dá, o que que tem aqui em termos de reação, uh, eu acho que deveria ser os dois, porque muitas vezes uma pesquisa básica vai levar uma aplicação bastante interessante no futuro. Uhum. E por que sua pesquisa é importante? A minha? <risos> Olha, é, eu, eu, eu falo que uh, é difícil às vezes eu, eu me me pergunta agora mesmo eu tô tentando reunir as coisas do meu memorial e aí eu tava tentando escrever e aí comentando com os colegas. Nossa, é muito difícil escrever sobre a minha pessoa. O que que porque quando a gente para para pensar, nossa, o que que eu faço de tão importante? O que que eu faço para mudar alguma coisa? Hum, o que que eu faço de novo, né? Hum, confesso que é Nem, isso não é muito claro para mim. A única coisa que eu vejo na parte da minha pesquisa que vejo como retorno e que para mim é importante são um depoimento dos meus alunos que se formam. Então, apesar de eu acho de não contribuir a uh, não ser mas que contribuir com algo extremamente novo ou com uh, outra com, em termos de, de, de ciência, De meto, novas metodologias é dizer, você põe assim uma migalha no que se tem na, na nos sistemas que eu trabalho uh, eu acho que a minha maior contribuição é realmente a formação de pessoas e transformação eu tenho alguns alunos que ficaram comigo 14 anos e uh, eu vi essas pessoas começarem, crescerem e se transformarem então, essa é essa essa parte é o que, que eu acho importante, né? De você pegar pessoas que têm que tão com pensa que tem um problema, que tem uma série de coisas na vida e uh, que escolheram um caminho que com a, com muita dificuldade se transformando, quer dizer que a possibilidade delas alcançarem essas de ser, ou, ou fazer um doutorado, um pós-doutorado, depois se tornando professor, era inimaginável no começo da vida delas e uhum. e com muitos forças ela elas conseguiram isso então eu acho que a minha maior contribuição é um no recursos humanos uhum. eu acho que em ciência tenho trabalhos que são interessantes que são relevantes em termos de, de contribuições novas mas são muito pequenininhas é você colocar uma gota d'água no oceano uhum. eu acho né não tem nada que foi fora de certo em relação a isso, mas o maior eu acho que é aí. Bem. E qual a imagem as pessoas em geral tem do cientista? Do Bom, se você pensar na na, na na sociedade como um todo, fora da academia, eu acho que aquela a imagem que tem do cientista é que um cara fechado, maluco, que vive no mundo dele, que Uh, não é capaz, incapaz de interagir que só se preocupa, que é uma pessoa egoísta no fundo é isso que é uma pessoa egoísta que vive no mundo que faz fa coisas loucas assim que não tem nada que se que ela faça que possa ajudar ou contribuir essa uh, na maioria tem pessoas assim, na sociedade que não é parte da academia que entendem a importância no um ou outro dentro da academia, Hum, eu acho que também existe um pouco de visão quando você vai, uh, você pega entre discentes uh, uh, e docentes, nos discentes também acho que é um pouquinho a visão de que o cientista é um pouco egoísta, é, vive num mundo muito fechado e muitas vezes não faz nada que se aproveite, que possa ser aplicado. Hum, quanto você vai para a categoria dos colegas hum, existe assim a, a, aquela visão na, na nossa Ah, ele é bom mas não é tanto <risos> <risos> né? ele faz mas é ajudado ele teve sorte existe muito dessa coisa na nossa ah, ah, na categoria não entre os colegas aqui o que se, o que se tem né então um, um can que teve um desempenho muito diferente, como um reconhecimento muito grande como cientista, existe sempre um grupo que o admira muito, existe um grupo que acha que aquilo lá ele foi beneficiado de alguma maneira. Uh, que na verdade ele não é nada daquilo, que aquilo é uma imagem que se vende de marketing e que ele não tem realmente aquele perfil. Hum, é Essa é a visão que tem. Hum, de que maneira eu vou falar nada, tudo é relativo, não é? Porque você conhece a pessoa, uma pessoa, você não, é difícil você separar a o que ela é, a imagem que ela passa das relações pessoais. Então uhum. se eu pegar uma figura dentro da universidade que uma pessoa considera um cientista brilhante, outra que possa ter um problema pessoal nunca vai achar. Então, em qualquer maneira, as relações pessoais, elas influenciam muito no que se pensa e a visão que se tem da outra. E um pós-graduando, ele pode ser considerado um cientista? Um pesquisador? É. Um pós-graduando, um, depende... O que, se, o que eu vejo assim, é claro que no início de carreira, começando um mestrado, Hum, eu não acho que ele ainda seja um cientista, uh, ele é, na verdade, uh, nem um pesquisador, porque ele ainda não tenha, é difícil que ele tenha as suas ideias próprias. Você vai ter um ou outro que tenha realmente ideias próprias e, uh, e sabe, uh, propostas de, uh, de como fazer, ideias do que fazer, de, de que maneira, coisas bastante novas. Mas eu acho que ele leva tempo para isso e não é tempo uh, do que ele tá na cadeira para aprender, é tempo de um adurecimento mesmo, uh, em ter relação com diferentes coisas, ter visão de diferente de diferentes coisas e, o, e esse conhecimento vai se adquirindo com o tempo. Então acho muito difícil que uma pessoa que esteja na pós-graduação já tenha uma bagagem para ser considerado um um cientista. Eu sempre, às vezes, um aluno meu vai apresentar um seminário da, da tese dele ou da do mestrado dele ele prepara lá, ele tem, às vezes, uma dificuldade para falar, eu que não fiz o trabalho, vou lá na frente e ele só me dá uma transparência, duas, eu falo 20 minutos, aí ele vai precisar de 30 transparência para falar. E aí eu sempre falo para eles, não é que eu sei mais que você, eu trabalho esse, com certeza você sabe muito mais que eu. Mas eu tenho uma bagagem de 20 anos a mais. E aí, uma das coisas que você faz é em relação com com, com, as, com outras. Né? Então eu vou falar de um sistema que ele está estudando corrosão, mas eu eu eu sei um eu tive que estudar cinética. Então eu lembro de alguma coisa lá que eu correlacione e fica mais fácil de falar. Vou falar de baterias, eu tenho uma série de... Coisas que eu trabalhei com diferentes pessoas que eu vou correlacionar. Então, para você fazer ciência, em termos do que é ciência, de propor coisas novas, de ter ideias próprias, precisa de uma bagagem e isso realmente eu acho que ele vai adquirir, não é com um ano, dois de pós-graduação, é uhum. seis ou oito anos com um pós-doutorado, vai ter alguns, <risos> um ou outro que pode, só desde o início, ele ter aquele desenho as ideias brilhantes e formas e propostas novas, mas são só alguns. Uhum. E quais as principais características de um bom pós-graduando? Um, no meu ponto de vista, ele tem que ser... Um, ele tem que ter, um, vamos dizer assim, um, perseverança, gosta muito do que faz, Uh, em termos de, uh, de, se, de dedicação, né, ele tem que uh, ser organizado, né, então ele tem que pensar uh, o que, que ele vai fazer, de que forma ele vai fazer e por que ele vai fazer. Ele tem que ler antes de ir para um, se formar uma parte experimental, antes de ir para o laboratório, então ele tem que se fazer perguntas. Né? Então, ele tem, para começar um trabalho, ele tem que se perguntar sobre as coisas uh, Para depois ir buscar as respostas Então, para que ele possa, quando ele conseguir a resposta, saber se aquela resposta serve ou não Então, se ele não buscar perguntas, eu acho que se ele não se fizer questões, ele não vai ser Ele não vai fazer um trabalho bom, ele não vai ser um pós-graduador E ele tem que gostar, ele tem que realmente gostar Uh, e ser organizado no sentido que uh, nós temos, seja na pós-graduação ou como professor, na carreira acadêmica na universidade, uma liberdade bastante grande de horários, de coisas a cumprir. E, uh, e essa liberdade faz com que, na verdade, você se cobre, porque como não tem cobrança dos outros, não tem cobrança das outras partes, Você até tem uma cobrança de tempo, de período de bolsa, mas ela é relativa né? ninguém vai ver que hora que você chega, que hora que você sai, se você veio, você ter ou 20 dias de férias, se você ter 30. então é você que tem que saber onde você quer chegar e como você quer chegar. Então você tem que ter compromisso, você tem que ter compromisso, tem que gostar, tem que saber o que aonde você quer e de que maneira vai se chegar. Eu acho que o grande problema hoje, o que falta muito para os alunos, é a leitura. <risos> é uma leitura prévia, né você realmente é, buscar coisas, fazer uma revisão antes de começar o trabalho, ver o que que tem, por que, que, por que, que as pessoas fizeram daquela maneira, se você quer mudar, pensa porque que elas fizeram daquilo, aquilo daquele jeito, deve ter sido o um motivo né de vez você chegar e começar do zero, você pega muito tempo às vezes. E você acredita que o formato dos programas de pós-graduação, por exemplo, o programa de pós-graduação aqui da Química, né, ele simula essas características nos alunos? Hum, não acho, não. Eu acho que em lugar, em lugar nem, não sei se existe um formato certo. Por, é Como eu falei, pela liberdade que se tem, seja como professor, seja como aluno, Depende muito mais só da pessoa, e eu acho que aí é que está a, a, a beleza da nossa da carreira que você escolhe, né? É essa, essa liberdade de você trabalhar no que gosta, de como de fazer um tipo de pesquisa de que você gosta, e como você vai desenvolvê-la, de que maneira vai desenvolvê-la. Não sei se há uma, uma maneira de você de você estudar uma pessoa para ser um pós-graduante, para ser um cientista, Hum, eu acho que são mais características da, das pessoas mesmo. Uhum. Você pode até moldar em termos de da da sede de coisas que ela tem para cumprir, de metas e objetivos. Mas a, aí ela perde a, a grande a beleza do que é, que é justamente a liberdade e o entusiasmo da, da, do que, do que é, né, de como como se escolher isso, eu, uh, a minha filha sempre, nunca entendia essa coisa de eu dedicar tantas horas, de eu gostar tanto de fazer algumas coisas, às vezes projetos, ela sempre brincava comigo, mãe, você tá tão feliz por ter ganho um projeto, dinheiro para você? Não, não é, mas então eu entendo por que você tá tão feliz, porque agora ela que ela tá estudando numa coisa que ela ama. Um dia ela chegou para mim e falou assim: "Mãe, agora eu entendo o que você sente ao fazer alguma coisa, porque ela também fez uma série de opções em que ela não tem retorno financeiro naquilo. É o prazer de fazer, né? Falar: ah, "Agora eu consigo entender essa parte de Então, Na nossa profissão, acho que esse é um, uma, uma grande coisa, é o prazer em fazer. Então, se eu colocar coisas muito, normas, formas, hum, você vai fazer com que as pessoas façam, mas por uma obrigação, elas não vão perder essa parte do prazer de uhum. fazer, que eu uhum. acho que é importante. Uhum. E qual que é a do, da participação em congressos na formação científica? Olha uh, eu acho bastante importante porque você vê e você tem ideias e formas de pensamentos sobre o um mesmo assunto diferente formas de tratar formas de ver uh, discussões em, em relação a, a, a objetivos então eu acho eu acho bem bem importante assim a, mas a participação em congressos em que, Haja discussão realmente que as pessoas vão conversam discutam hum, e hum, a interação mesmo a interação que você gera colaboração com as pessoas né então eu acho importante na formação de um pós pósgraduando de um pós aluno um, um pós doutorando que ele hum, tenha a interação com outras outros grupos de de formas de trabalho, outros lugares, porque não adianta cada laboratório tem a sua dinâmica, cada grupo de pesquisa tem a sua dinâmica. E as dinâmicas são diferentes. E é isso que você precisa entender, que não existe um único jeito de trabalhar sobre uma, um determinado assunto. Existem diferentes formas de trabalhar sobre um determinado assunto, que pode levar a mesma resposta ou a respostas diferentes, uhum. né? E além do mais, Um, o que que acontece? Quando eu vou a um congresso, eu posso aprender, um, ou ter uma, um contato com coisas interdisciplinares, né? Então, eu, vou num, eu posso ver que alguma coisa que eu estudo do Departamento de Físico-Química é inorgânica, também vê, mais de uma outra maneira. E eu posso uhum. juntar isso, ou, ou orgânica, ou coisas assim. Então, eu acho que na vida do, do pós-graduando, a participação em congresso é bastante importante. Desde que ele tem uma participação efetiva. Uhum. E a importância de publicar artigos? Hum. A publicação de artigos, no meu ponto de vista, também é relevante no sentido que você para para colocar suas ideias no papel e é muito diferente de você falar e de você escrever. Uhum. É bastante diferente porque é muito fácil você explicar uma coisa falando e você desenha, faz gesto mas você escrever para que uma pessoa sente, lê e acompanhe seu pensamento é uma coisa bastante difícil, uhum. então a publicação faz com que você é, pare para pensar no que você fez para organizar e de que maneira Aquela, aquilo que é importante, que você chegou num resultado, você vai convencer o outro que aquilo é um resultado, que aquilo é importante, né? E, ele, e você conseguir uh, fazer o pensamento da pessoa te acompanhar. E ao mesmo tempo, você vai fazer a difusão, né? Você vai difundir o que, a sua, as suas ideias. Então, eu vou fazer com que outros conheçam o que eu fiz, leiam, E não ter aprovação, não ter aprovação, ou, não, mas assim, se o que eu estou fazendo é alguma coisa que possa ser usada pelo outro. Se eu não for publicar, é difícil. No congresso eu faço um pouco disso, mas uh, no congresso são muitas coisas, muitas informações ao mesmo tempo. Quando alguém para para ler um artigo meu ele vai estar vendo a minha ideia só né? ele vai para dar um tempo para ver aquilo e se eu, e se for importante ele vai usar mais e vai procurar mais coisas a respeito do que eu tô fazendo. então são são importantes assim é claro que hoje há uma cobrança muito grande quanto aos números e um número cada vez maior de artigos e aí você já passa a ter problemas em que nem sempre você, aquele artigo reflete muito da, da do que você faz, de que forma faz. Mas isso também já está um pouquinho mudando, eu acho que, de qualquer maneira, essa essa ideia inicial foi válida, porque no Brasil não se tinha nenhuma, nenhuma forma de pensar que você tem que difundir os seus trabalhos, que você tem que ter o reconhecimento. Então, foi feita uma cobrança muito rigorosa em cima disso, Se aumentou uh, o número de publicações indiscriminadamente bom então agora vamos começar a nos preocupar com a qualidade uhum. disso tanto que hoje você não não há mais uma preocupação em quantos artigos você publica mas em que tipo de revista você publica se os seus artigos são lidos se uhum. não são lidos então essa já tá se mudando um pouco isso e uh, toda vez que você quer que algo que não é comum as pessoas, ela passe a ser, então, você, quando eu fiz mestrado, doutorado há 20, 30 anos, até 25 anos até ninguém se preocupava com publicação, ninguém tava, uhum. nem aí, né, se publicava, não. Você tem que fazer isso de uma cobrança bastante rígida, para que isso passe a fazer parte do dia a dia e que depois ela, ela evolua naturalmente. Uhum. Então, E voltando nesse ah, passado, né? Ah, Quais foram as suas influências para escolher a carreira acadêmica? Olha, na verdade, até tava almoçando com o um pesquisador inglês, que é meu colaborador no domingo, ele me perguntou isso, como é, o que que te fez escolher química? Eu tive um, um um professor no segundo grau que era muito bom em química. Na verdade, foi bem difícil para saber o que eu ia escolher, porque não, eu venho de uma, no caso na minha família ninguém fez universidade, eu morava numa cidade muito pequena, não tinha qualquer pessoa, sejam primos, tios, parentes, que tivesse feito um curso universitário. Uhum. Então, absolutamente eu não sabia o que seria um curso universitário, mas eu gostava de estudar, eu gostava de estudar e tinha facilidade na parte de exatas. E quando eu fui para o colegial, porque naquela época ficou muito mal no colegial, eu tinha uma excelente professora de matemática, um excelente professor de química. E isso uh, me, me fez interessar por química, por matemática também, mas aí química, realmente eu gostava. Bastante. Bom, então, aí depois, é claro, tem outras coisas que influenciam o fato de que Eu não tinha nenhuma condição de ir para nenhum lugar fora, teria que uhum. ficar aqui em São Carlos, então quais os cursos que tinha. Então, eu prestei vestibular e aí entrei no curso. O que me fez pensar na carreira acadêmica foi o fato de quando eu fui fazer a iniciação, no último ano só, era o contato com os professores, com a pós-graduação, e que isso realmente eu gostava muito, gostava da parte do laboratório, da... Uh, eu trabalhava num laboratório que a gente fazia parte de gestão dos projetos, escrevia os projetos, que é do laboratório da Alcânia, ele sempre incentivou esse tipo de ação. E isso eu uh, gostava bastante de fazer. Então, uhum. me levou. Não, eu quero fazer mestrado, doutorado e seguir essa carreira. Nunca nunca tive vontade de ir pro o setor industrial ou fazer qualquer coisa assim. Então, foram... Algumas coisas que influenciaram, mas também são coisas que você faz por escolha de acordo com o que é a sua vida, né que as possibilidades que você tem. Não, não não poderia pensar em fazer... Eu também gostava muito de administração, sempre gostei da parte de uh, administração, mas eu não tinha possibilidade de estudar em São Paulo ou qualquer coisa assim. Então você faz a escolha também dentro das suas possibilidades. Elas não, uh, não são assim escolhas que você faz aleatórias, é, você tem o seu campo acaba sendo reduzido de acordo com o que você tem, tem possibilidades financeiras ou, ou outras, alguma coisa te leva, né uhum. no meu caso a financeira foi foi imprescindível, não tenho condições de sair de São Carlos, não tenho outra forma, tenho que estudar aqui. e quais critérios você utilizou para escolher o seu orientador de mestrado, doutorado? Olha, de mestrado, eu assim, primeiro, é, eu só fui fazer a iniciação no PENU faltando com faltando um ano e meio para me formar. E eu gostava de, gostei da parte de físico-química, justamente pela facilidade que eu tinha na parte de matemática, tudo é, é o que mais me atraiu. Ah, aí Dentro do, da Físico-Química e Eletroquímica, que é o que eu tinha gostado, na época não havia muitas pessoas, Aqui. orientadores. Era basicamente o Dalcani e o, o Bulhões. E a Sônia, o Neriusso, estavam ainda na fase do doutorado. Eu até procurei o Neriusso para trabalhar, mas ele tava ainda não era doutor. Ele falou, você acha que eu não sou a pessoa mais indicada? E me indicou o Bulhões. Aí eu fui trabalhar com o Bulhões. Aí eu fiz o um mestrado com Bulhões e como eu tinha feito a iniciação com ele, achei que seria uma pessoa que poderia me ajudar muito na parte que eu acho bastante importante no mestrado, que é a parte das técnicas e o aprendizado dentro do laboratório. Você uh, saber como, qual a importância de você preparar os materiais, como mexer nos equipamentos, a que tipo de resposta eles podem levar. E o Bulhões como era um professor que tinha recém iniciado, ele tinha muito, ele estava sempre presente no laboratório. Então ele estava ao lado e eu tinha a possibilidade de aprender isso, a, a, a me virar no laboratório. Uhum. E ele tinha alunos também que eram muito bons nisso que me ajudaram bastante. No doutorado eu fui trabalhar com Dalcan. A ideia já foi outra. Eh, eu queria uma pessoa que hum me ajudasse no sentido de uh, seguir a carreira acadêmica no sentido de desafios. Uhum. E o Delcâneo era um desafio todo dia, <risos> a todo dia. Ele te colocava em situações em que, ah, você precisa de dinheiro no pro projeto, escreva o projeto, manda, eu assino. Ah, você vai administrar o um laboratório, você vai fazer as compras, você vai... Uh, bom, e o projeto? Ah, o esse você se vira, vai atrás de como fazer, de que maneira fazer, Não era, eu nunca entrava no laboratório, então uh, eram desafios para adquirir independência. Então, eu achei que no mestrado eu tinha que saber muito bem me virar no laboratório e a No doutorado, eu tinha que pensar no que seria depois e o fato uh, de adquirir essa independência era importante. E foi assim a minha escolha uhum. e eu acho que foi uma formação depois um no pós-doutorado eu fui para a USP e aí eu aprendi uh, o que é uma hierarquia <risos> o que é trabalhar sobre uma, uma o que é trabalhar de uma maneira como é aqui na federal sem nenhuma hierarquia que todo o mesmo nível e vamos dizer assim uma, uma e algumas vezes uma confusão geral. E lá toda manhã era que, e aí eu pude escolher o que que o que quero importante. Uhum. E seu orientador os seus orientadores, é. eles foram modelo ou são modelo de como orientar para você hoje? Uhum. sim, eu acho que sim. Como orientar pode ser da mesma forma ou de uma maneira diferente. Uhum. Uhum. Porque na verdade, por exemplo, com com bulhões, ah, uh, Eu, essa parte, eu vejo a importância que é você estar ao lado do aluno recém-iniciando e para que ele sinta uh, se sinta uh, valorizado, para que ele tenha segurança fazer as coisas. É claro que hoje eu absolutamente não tenho mais tempo de estar, mas eu sempre vou colocar a, a minha preocupação é colocá-lo com alguém que possa dar esse suporte, para que Sim. ele não fique não se sinta só dentro do laboratório e a ah, ah, o entusiasmo pela dificuldade que ele tem de levar as coisas. Ah, e, e em relação à a, a, a parte, ao, ao meu orientador de, do, de doutorado, o que fica para mim de exemplo é, ah, em relação a, a incentivar os alunos a ter essa independência. É claro que hoje não é muito fácil, os alunos, eu tive, eu tenho alunos que entendem isso de uma maneira boa e acham bom, fazem, e outros que falaram para mim que isso não era obrigação deles, <risos> em fazer algo assim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo algumas coisas que me ensinaram é, é em relação ao Docane, uh, por exemplo, da forma como como ele orienta, é uh, de você, que você não precisa muitas vezes criar terror, <risos> <risos> mas o Dalcani sempre defendeu isso, não, as pessoas que eu acho que que tem valor é, ele sempre tinha essa coisa de ser mais, de criar muito terror para que as pessoas se superassem, né? Hum. Isso é uma, uma psicologia que dá certo para alguns, mas que pode derrubar outros hum que o que eu vejo é que nós temos que ver cada aluno de modo diferente, né? então uh, eu tenho que incentivar as qualidades deles, que tem aluno que tem qualidade boa no laboratório, tem aluno que tem qualidade boa na parte de escrever, tem algum aluno que tem qualidade boa, eu tenho que incentivar, essa valorizar, mas ao mesmo tempo eu tenho que, de alguma maneira, ajudá-los nas dificuldades, se é um aluno que tem problema em falar em público, eu tenho que trazê-la cada vez incentivada a seminário. Então que eu não posso simplesmente uh, causar terror em todos. Eu tenho que analisar cada um e muitas vezes gastar o tempo de uh, ser diferente com cada aluno. Uhum, uhum. Não posso usar uma fórmula única da, de, de comportamento. E quanto de liberdade é possível dar para os alunos na escolha dos temas? Um, não muito, não muito, porque eu vejo assim, de qualquer modo, não, você pode oferecer uma série de temas que você trabalha. Agora, é claro que eu não posso dar liberdade ao um aluno chegar e, e me propor um tema que eu não, não tenho, que eu não trabalho, que eu não tenho interesse ou que eu, uh, o meu conhecimento fica mais restrito em relação... a ao que eu posso desenvolver com ele. Então, eu eu posso até dar liberdade dentro de uma série de temas que que eu tenho. Uhum. Hum, eu acho que o aluno no mestrado, às vezes, tudo bem, se ele já trabalhou na iniciação alguns anos, ele tem maturidade para eu oferecer uma série de temas e ele escolher. Um aluno que nunca fez iniciação, que vem para o mestrado, às vezes você oferece... Alguns temas, ele não sabe absolutamente o, o que é. Então, eu acho que aí é, é melhor você indicar. uma estrada é um tempo curto. Qual que você sabe que um aluno que não tem nenhuma experiência possa ter mais sucesso? No doutorado, já não. Eu acho que no doutorado, o aluno é, tem que ver dentro de, uma, de um rol de, de, de possibilidades, ele escolher uma. Ele tem que ter a liberdade de, de escolher e tem que ter a maturidade de pensar em... Em como, em como fazer isso, né uh, uh, por exemplo, eu tive um aluno que trabalhou comigo quatro anos de iniciação, fez mestrado, dois anos, era muito bom. Ele queria fazer um tema de doutorado que eu achava que, nossa, que era perfeito para ele, mas que não era bom para mim, no sentido que eu acho que o que, eu, que ele ia conseguir comigo Em, em explorar aquele tema e das ideias dele era muito limitado que eu estaria de, prejudicando a, a toda a, a parte de das ideias e m, às vezes mirabolantes que ele tinha, falei não vou podar esse aluno aí eu aconselhei a trabalhar com outra pessoa, falei olha esse tema é bem interessante mas eu não sou a pessoa certa para te orientar nesse tipo de coisa, uhum. vou te indicar uma pessoa Que você e eu, ele tá muito feliz <risos> com, com, com pois eu acho que a gente tem que ter essa essa uh, você tem que ter esse conhecimento e entender não você não, não não só o aluno não te escolher como você mas como aluno você tem que ser bem claro com ele olha você tem o perfil para isso não é comigo que você deve trabalhar uhum. e você costuma conversar sobre a ciência dos seus alunos costumo dentro das possibilidades é eu eu vejo eu gostaria de conversar mais eu quando não tô em nenhum nada administrativo eu procuro pelo menos a casa 15 dias me reunir com todos para que a gente converse sobre coisas não só sobre o trabalho sobre às vezes algum artigo sobre o que que é a vida acadêmica o que, que eles pensam quais os objetivos as metas mas confesso que quando estou numa no, com algum cargo uh, administrativo isso se perde e eu não consigo fazer isso de maneira regular. E uhum. isso é muito ruim. <risos> isso é muito ruim toda porque na verdade você tem, você começa uma discussão nessa, e às vezes isso se perde porque você marca e aí tem que desmarcar reuniões, mas na medida tá, do possível eu consigo, costumo sempre me reunir com eles para fazer esses tipos de discussão. Uhum. E como você define a sua relação com os seus orientantes? Ah, eu acho que é boa. Eu sempre me surpreendo, porque às vezes ah, eu fico pensando, como que será que eles me veem? <risos> Qual que será a ideia ah, do que o aluno tem comigo? Porque eu tenho... Uh, os alunos sempre falam que, dentro do laboratório, seja os meus alunos ou outros alunos, que eu sou muito brava, não muito brava no seguinte sentido. Uh, eu cobro muito a parte de participação na vida do laboratório, que o aluno não se preocupe só com, com o seu trabalho, mas que, que ele se preocupe com a vida ali do laboratório, com toda, com toda a parte de como o laboratório tá, e, e uh, que ele tem atividades voltadas para alguma coisa que seja para o bem comum, que não seja só o trabalho dele, que ele entenda que aquilo ali só funciona se todos se preocuparem, que ele não chegar e, e, e só trabalhar, ou nada, se cada um chegar e fizer só isso. Então eu sou muito chata em que relação a isso, eu cobro muito, muito, muito dos alunos que essa participação. E tem outros professores que acham que você tem que dar liberdade, dentro do, do meu grupo, que você tem que dar liberdade que a pessoa se prontifique a fazer. E eu não dou essa uhum. opção. Todos têm que, de alguma maneira, participar. A outra coisa que eu como bastante é o fato do aluno estar presente no, no laboratório. Que essa coisa de trabalhar em casa muito tempo, semanas e semanas, meses, para mim não é certo. Eu acho que eu, ele tem que estar aqui, então que ele venha, que ele participe, que ele tenha um horário, que ele cumpra algumas algumas coisas. E, então eu sempre acho que isso é ruim. Uh, e que às vezes os alunos me vem, nossa, que como uma uma pessoa difícil. Mas aí quando eu vou ler aqueles agradecimentos que a gente não sabe se é sincero, não, <risos> <risos> Sempre vem essa Alguém, os alunos sempre ressaltam essa parte. Não, uh, agradeço a professora Lúcia pela, pela forma dela estar sempre pronta a atender, a discutir e pelas cobranças que ela faz. Então, e eu acho que é mais ou menos como com o filho. Uh, outro dia minha filha, que agora já não é mais adolescente, me falou uma frase que eu acho que é mais ou menos o que eu sou com os alunos. Ela falou assim, sabe mãe? Uh, eu agradeço o fato de você, muitas vezes, cobrar tanto quando eu era adolescente, algumas cobranças que você me fez, que isso ajudou na minha personalidade, ajudou é, no que é. eu sou hoje. Então, não acho ruim. E eu acho que os alunos também, quando eu leio essas coisas, é isso que eu penso. <risos> que eles, nossa, Mas é claro, vai ter algum aluno que não vai, pode embora com uma sensação que não foi a melhor. A gente erra sempre pode errar, pode errar com, acertar com o outro, na medida do possível procura acertar, <risos> mas acho que eu tenho uma boa relação, que eles acham uh, que essa forma de trabalhar é é, é boa para eles também. Então terminamos. Mandando um pouco de assunto, é, existe relação entre produção científica e reconhecimento? Uhum. Se nós pensarmos que o reconhecimento é você conseguir um, recursos, financiamento, sim, <risos> porque não adianta, é isso que se analisa, são números, tá? Uhum. É, números. Se nós pensarmos no reconhecimento, como o reconhecimento da comunidade, como você e em uh, respeito em relação, olha, essa pessoa faz um bom trabalho, essa pessoa tem uma, uma uma contribuição bastante relevante nem sempre. Uhum. você pega às vezes pessoas que têm uh, um índice um número de artigos extremamente alto e que dentro da comunidade não tem um reconhecimento um as pessoas até sabem quem é não sei o que, mas às vezes não sabem nem direito no, as linhas de pesquisa uhum. no que no que trabalha. Então quando chega uh, nos órgãos financiadores, que, se vê os números, então a produção é o reconhecimento, não adianta se casa as casas, duas coisas juntas. Mas quando você chega na, na comunidade, nem sempre é isso que te dá o reconhecimento maior, uhum. nem sempre é a produção não. É realmente as suas ideias, a forma como você apresenta como como você discute como você põe as suas os seus as, né como você fala e uhum. como você dissemina as suas ideias uhum. é mais é por aí do que a produção e existe pesquisa muito feita no brasil hoje ah, sei é difícil classificar né ruim boa que <coughs> que é ruim que que é boa hum É claro que eu não conheço toda toda a pesquisa que é feita no brasil profundamente para saber o que é ruim o que é, o que é boa Eu acho que pode ter pode ser dizer que tem pesquisa que não é relevante bota ter, ter coisas que não vão levar a nada que são pouco relevantes ou que são simplesmente repetições do que do que se tem. Um grande problema é justamente do definir o que é pesquisa e onde se tem pesquisa, né? Então, uh, o que se espera na, nas universidades aqui no Brasil é que a universidade faz pesquisa, ensino e extensão. E se criou um monte de novas universidades que é impossível que uma dos desses pilares aí seja desenvolvido, que é a pesquisa, porque não tem estrutura, não tem um, não tem pessoas, não tem recursos humanos, tudo então essas pessoas muitas vezes são levadas a fazer trabalhos que não é que são ruins, mas são um pouco relevantes, mas é o que elas conseguem fazer, <risos> já que se tem a cobrança, o que se consegue fazer? Então, o que talvez esteja errado aí é a ideia de onde que que o que tem que ser pesquisa e onde que você tem que fazer forçadamente, aonde não se tem uma, uma condição ou, ou, vamos dizer, uma, uma uma forma de desenvolvimento, você cobre uma pesquisa. Por quê? Vamos lá, lá o a ideia, no local que ela tá de formação de recursos humanos, de pessoas, nossa, vão dar aulas excelentes. Hoje você tem aí... Ah, mas sem fazer pesquisa. Não, hoje você tem muita coisa para ler para ver e demonstrativos de internet de aulas assim que posui pessoas você pode formar excelentes pessoas uhum. uma bagagem muito boa sem necessariamente estar com desenvolvimento da pesquisa uhum. então desde que se cobra o que que cada lugar vai ter uma um, um, uma finalidade né uhum. então uma ideia de que todo lugar tem que ter pesquisa tem que ter pós-graduação, não vê quanto que isso, será que não é melhor me preocupar com a base da formação das pessoas ou, ou ir lá e fazer um ficar repetindo alguma coisa que já tem. Uhum. Então é um, um pouco relevante, vamos dizer. Uhum. E as disputas entre grupos de pesquisa aqui no DQ, por exemplo, né? elas são saudáveis? Hum... Não, não, saudáveis, não acho que nenhuma disputa é saudável, sabe? Porque se você tem disputa, você o que, o que é saudável é ter pontos de vista diferentes sobre uma mesma coisa, mas hum, não há, eu acho que não tem que ter disputa. Você tem que pensar em hum, como hum, eu posso auxiliar ou mostrar a minha visão para para outra pessoa sobre sobre minha um talvez auxiliar. Mas a disputa sempre vai existir. Ela vai existir em, em ela ela apresenta não ser saudável, ela pode não pode não ser prejudicial se as pessoas ah, não se as pessoas têm ética, uhum. tá certo? Então se você tem se há disputas, mas a, a, as pessoas têm ética, Ela pode não ser saudável, mas ela não vai prejudicar o grande problema quando as pessoas não têm ética. E principalmente se elas não têm ética e ocupam cargos uh, em que ela vai ter um poder sobre os outros. Então, nesse caso, as disputas, quando você tem, em alguns casos, pessoas que não têm ética, as disputas são prejudiciais e muito, muito, muito, porque pode... Tanto destruir um grupo, como destruir uma pessoa, né? Ou não destruir, mas não deixar com que ela cresça por causa disso. Então, uhum. nesse sentido, elas são prejudiciais. Agora, uma disputa, ela acha que nunca vai ser saudável, né? Uhum. Não tem que ter disputa. Eu tenho que ter formas de pensamento diferentes. Mas uh, eu tenho que mostrar isso de uma maneira saudável, sem disputa. <risos> E o que é uma comunidade científica? <risos> Olha, na comunidade científica, na verdade eu acho que a comunidade científica é a ideia de pessoas, pessoas em diferentes níveis de formação, em diferentes níveis de qualificação em que elas estão procurando uma ideia comum, que é uh, ter algum algum resultado algum resultado que você possa melhorar o seu entorno a sociedade e melhorar a formação das pessoas então pra mim a comunidade científica é tudo isso e que as pessoas trabalham com o mesmo objetivo nem que em que eu tenha a preocupação com o bem comum desde administrativamente em termos de uh, formação sociedade conseguir melhorar o a parte física, melhorar o, o bem-estar das pessoas, isso é uma comunidade, né uh, difícil de trabalhar, onde você tem pessoas hum, com visões muito diferentes, formações diferentes, e quanto maior ela é, mais difícil de, de se trabalhar uhum. com ela, e você pensa ainda que você, dentro de uma comunidade científica, você tem gerações muito diferentes e hoje, antigamente uma geração era 30 anos, hoje 10 anos são gerações completamente diferentes, então é difícil a conversa, é difícil o diálogo <risos> em relação a isso, e aí fica difícil que essa comunidade trabalhe, mas dá, dá pra, dá pra, pra se levar, eu acho que dentro da nossa existem problemas uh, aqui não de DQ, mas eles são pequenos, eu já vi, já passei por alguns Uh, algumas comunidades, alguns lugares que as pessoas dividem um laboratório Com uma bancada aqui e outra aqui uma não fala com a outra, com a bancada dentro do mesmo um laboratório com um aluno desse daqui não pode pegar um becker aqui Um lado, uma coisa assim, né, <risos> absurdo <Uhum. risos> Em termos de convivência, como é que as pessoas podem pensar dessa maneira Sim Mas existe <risos> é possível fazer ciência sem pertencer à comunidade científica. Fazer ciência sem pertencer à comunidade. Ah. ah bom, uh, você você vai ter que não não digo pertencer, mas está vinculado a algum grupo? Sim, algum, seja dentro de uma empresa, seja dentro de algum de, de É difícil eu acho você fazer ciência absolutamente sozinho, uhum. né? Absolu... A não, absoluto. A nossa que a gente pensa em termos mesmo Se nós pensarmos na, na parte de ciências humanas, filosofia, geologia, ele precisa dos outros. Ele precisa se comunicar, ele precisa ler, ele precisa expor os pensamentos. então E ele precisa ouvir opiniões. Então, eu acho que é difícil fazer uhum. ciência sem absolutamente sozinho. Uhum. E os órgãos de fomento, eles devem definir prioridades nas pesquisas? deve Em alguns, não só prioridades, eles não devem direcionar a pesquisa para algumas coisas. eles Eu acho que tem que dar liberdade de ter uh, uh, projetos abertos que com ideias de pessoas e alguns, uh, alguns temas específicos, quando você tem problemas muito específicos. Por exemplo, no caso da Zika agora, eu acho muito relevante que você tenha um incentivo para grupos de pesquisa buscar soluções para isso não uhum. acho que isso seja uma coisa ruim né em de você direcionar né se você tem lá o um problema agora com toda essa essa crise aí não mais mas poder quando você achou ó, a parte do petróleo e que nosso petróleo tinha um problema de uh, ser extraído de uh, profundo da muito profundo que tem uma série você direcionar para um uso desse petróleo mais racional, ou quando a CBMM pensou em, em direcionar a pesquisa para o uso do niobe, quando nós tínhamos uma grande quantidade. Então, para alguns temas eu acho acho importante, hum. e eles geralmente são bastante relevantes na área de saúde e ciências sociais, né? humanas que você tem tópicos que que você precisa do desenvolvimento. Então, tem pessoas que têm capacidade de ter essa visão melhorar. Mas eu acho que ela não pode ser só dessa maneira, direcionada. Uhum. Porque aí você perde muito, né? Você deixa de... Eu tô na criatividade e vou desenvolver só o que me pede. Aí é, é uma empresa já, uhum. deixa de ser ciência. Uhum. Bom, pra finalizar agora, duas uhum. perguntas sobre tudo é. isso que a gente conversou. Qual o futuro da química? Eu acho que que a química é, o futuro dela é eh uh, ser solução para muitos problemas. Ela é o veículo de de criar os problemas, mas ela também é o veículo para para resolver, né? Em termos ambiental, de energia, principalmente, eu acho que na nessa parte do uso de energias, energias renováveis, a química É bastante importante. Ou mesmo na recuperação de, de águas, de contaminantes, uh, né no desenvolvimento para uh, sensores, para você detectar contaminantes, tudo isso. Então eu vejo que ela vinha, ela causou uma série de problemas quando uh, não há Não é que não havia conhecimento, não havia preocupação, uhum. mas ela hoje é a solução para muito desses problemas. É o que você tem que usar para resolver. Uhum. E o que é ciência? <risos> que é ciência? É uma definição difícil. Eu não não, <coughs> não tenho uma, uma... Acho que eu não tenho uma boa definição para ciência, mas ciência... é Você, a ciência seria você ter, é, é todo uma, um conhecimento tem, em diferentes é, áreas, em diferentes temas em, em que você consegue, é, vamos pensar no pensamento de tudo isso, Uh, você uh, alinhar ou né, ou você uh, alinhar coisas diferentes dentro de um, de um assunto diferente no mesmo pensamento né então eu consigo uh, usar para resolver um problema um problema por exemplor de química eu consigo usar filosofia eu consigo usar física eu consigo usar matemática eu consigo tudo isso até administração, para pensar no naquele problema e na solução do problema isso é ciência porque você não não usa uma única ferramenta mas você fala assim eu não tenho que ter conhecimento só de química senão a gente vê é a ideia de átomo de neto é filosofia <risos> né um então você tem você usa desde os pensadores até a parte da Você vai usar a parte matemática, a parte física, para resolver um problema de química. Então, isso é ciência. Uhum. Quando você pega como um todo, né todas as ideias para uma um problema e achar uma solução para aquilo. Então, você não usa um único caminho. Uhum. Então, é isso. Tá bom. Não sei se... Te <risos> ajudei <não>. muito. <risos>